رحمان الرحیم بابو استحباب کونی ساقل قومی آخرهم شربا وی مستحب دی کی دل چپا خلقو بس کئی چی دے آخر کی اس کی او بس کئی یا بلشیس کئی چی دی دی نور مشروبات تیم دا سنت طریقم دا ودي کې ګوره حیرسم را نه اګه دې وې زه بټورو رمخ کې ځان موړ ک په ځنه بیا لپا ته شي نو ته دې ابت ځان هر څ راغې برکت ختم کو دیو جن بازی په هزار نه نه هغه چې ټول ماړل کې نو بیا خپل کېنی ذکر د خپل قوم باندې او خپل اهل بیت باندې خراک او اسکاك کوي د ماشومانو څړی ډالر سه ماڑک لخر کی نهسته کور د خپل پیغمبر یو سنت جوړ دی کو انبی قتاده رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله <سؤال> حبي فرمایلی ساق القوم اخرهم یعنی شوربان سکون کے پیو قوم چوب پس کئ اخر کے کی وئی پس کولو کی رواح ترمذی او قال حدیث حسن صحیحن اذ صحابه کرام په وح کی گن لوخمنو بلکیو لوخی کی بٹھول اسکا کولو وګور چې ټول مشال پثور یو شی اس کولو ادا غټول جوټه پاتې شونو دابتس کی څوب چې جوټه نه کرکا کوي ادهله بدګوري نو دا مخه خبر نه ده ځنه وخوازه کرکه د سړی په وس کې او ناګیو مجبوری شو خو جوس جوټه ناروا کوي نګورا اخر کی جوټه اسکی وقاله حدیث حسن صحیح هه دا مسلم علماء لیکني چې یبه دا وایي په جوټه کې شفاله دکدزان بدین نه جوړه شه په جوټه کې سره دا د 12000 مسله تاسو وګورئ په دې سندلې له دا دا چې د الله حبيب جوټه د نور اسکلینو کورته سوک استحبابا وای یګه د پیغمبر علیه السلام عمل کم نه کم په استحباب عمل کیږي د الله حبيب اخر کس کې کم عوام چې دا وای جره جوټه کې شفای نداء خبر الدليل ت محتاج وقال